nie of dit sal, maar tanker is nie aanspeer dit nie, die moet nie lelijk wees met my want ek is Lulu, ek kan o, maats, goeiemiddag, die twee is alweer aan die gang, is eilig die drie van hulle, dis Lulu, Malkatrein en Fred, Malkatrein is natuurlijk die paard, sy is vol dinge, en Fred is natuurlijk die skilpad, hy is so starig, maar Lulu, a, jyne, Lulu is vol dinge, vol dinge, ek wou nog vaak, jy spring sy my voor, en sy sê, nee, Tannikati, ek wil daar Likie vir die maaikie sing, maats, weet jylle wat, dat kankerkinners kan nie aansteek nie, maar hulle kan nie vir jou kanker gee nie, maar as jy siek is, moet jy toch net nie by die kankermaakie gaan keir nie, want jy kan ook die maakie Uh, of syk maak, en sy immuniteitsstelsel onderdruk druk sit, met ander woorde, die soldaakies met baie harde werk, om gezond te kan, die lig, lichaam en die lijfie te kan gezond maak, en natuurlijk, as jy dan syktes oordra, is het baie, baie uh, moeilik vir daar die uh, maaikie, of, of het nou sienkie, of het dochterkie maaikie is, maakie, selkie, dit is baie moeilik, om dan die kanker te beveg, as sy mens nou ander kieme ook moet trotseer, nee, so onthou, as jy gezond is, was altyd jou handjie sê vir een maatjie gaan keur wat, wat uh, herstel van kanker of wat huidiglik bezig is met behandeling, en onthou, jy kan nie aan kanker aanstekie, dis iets wat gebeur binnen in jou eie celle, in jou eie, eie lijfje. Nou ja, maaikjes, jy sê hulle gewonderd, wie lekker met julle geseld, is natuurlijk ek, is dan die Cathy, en ek is die rooikop en net radio SA, FM stereo, en natuurlijk ook op S Connect SA, dit is die drie radiostasies, wat op die selfde tyd na ons luister, as julle vandag achter oor sit, en julle oogjes toemaak, Dan gaan jylle die nieuwe spiksplinter, nieuwe stories van Tanya Anisha McDermott wat sy geskryf het, o maat, gaan jylle dit kan sien, want die mes kan ons, as jy ietsie hoor, dan kan jy preenkie maak in jy kop, en dan kan enig iets moendlik wees, so jylle moet uh, nou gaan lekker terug sit, en jy moet sommer net jou hartkie met bonds van vreugde en lekker te, want dis heerlijke story voorleestijd, oi maat, dis lekker, dis lekker om kind te wees nie, dis lekker om groot mens ook te wees, so dis in ons, Moe nie vir die mama's en die papa's sê nie, maar ek is een story, Tani, ek is mal oor stories. Ja, stories is my ginsteling speeltijd. Nou, maas, voordat ons by die story kom, gaan ek eers natuurlijk oudergewoonte, ons maaikies wat verjaar het van verlede week woensdag, tot vandag toe, sê, waaie oh, geluk met jou verjaarsdag maaikie, ek hoop dat jy een fantastiese dag gehad het, en ek hoop dat jy daarom een lekker koekie gekryd, om te, mama, alle mamas kan nie bak hem, maar alle, alle mamas kan daarom een koekie koop, nee. so jy so, sing saam met my, vir elke maaikie wat verjaar het, en dan is ek terug met die spiksplinte nieuwe story. Happy birthday to you lekker sing ek nou saam met Lulu is vol stytighede sy kie liewe by hier onder by voete en nou ja hoe moet ek nou stories lees Lulu asseblief hou nou op Aie maas, Lulu is sy is vol dinge vandag, so sy voel baie goed en sy is moos van haar kankerbehandeling wat sy gekryd. Nou ja, Tanne Anissie het vir ons die mooiste, mooiste, mooiste stories geskryf, en hierdie story van vandag gaan oor Bataseer die eenhoering, dis moos die unico, nee, Bataseer die eenhoering. Die man skan helder en omtover die nacht in die heel ander wereld, Bateseer, die eenhoringpaard, staan nie kyk na die weid uitgestrekte sterrebrach, wat boekend om vonkel. Sy ma het om al van jongs af die sterre gewaas, en dit het om altyd na iets laat verlang. Vanavond verlang het sommer na sy ma. Sy het om alles geleer om te kan oorleef en weg te kryp vir enige gevaar. Eenhorings is baie skaars, en nie almal weet van hulle bestaan nie, is ook beter so, wat as seer spit sy oore, want hy hoor iets. Sy neusgate maak groter oop, soos hy ruik en hy kap met sy hoof in die grond. In die maanlig skyn sy wit maanhaar helder, en sy hooring blink soos blinkerkies van die tou druppelkies. Dit is na hy die wat die kleine Fantalie kyk, waar sy tis in die dichte blare van die boom sit en kyk. Fantalie is ook anders. Sy is deel van die boom bewoonerkies. Hulle is klein, slim en baie rats. Hulle velle is die selfde kleur as die bas. Daarom kan hulle nie maklik gesien word nie. Met groot oore om hulle beter te laat hoor. Oogies wat wakker kyk en ook ekstra vliesies onder hulle armpies om soos vlaarkies te werk, wanneer hulle van tak tot tak spring of boom tot boom. Vantali besluit om die rechte oomlik te wag en dan op Bataseer se rug te spring. Hy kom niks vermoedend nader en staan onder die boom. Vantali maak gereed om te spring en dis ook net wat sy doen. Maar op die precieze oomlik besluit Bataseer om te loop en Vantali val met a huk op die gras. Met a proes spring Bataseer om en kyk na die snaakse weesinkie wat voor hom plat op die gras le. Hy dinkies, dis een stukkie boombas, maar die boombas het oogies wat knip en een mond wat kan praat. Sy raas met bataseer, omdat hy nie kon stilstaan nie. Dis ook meer van skrik, want sy dinkies so mooi nie. Sy lip krul ondertoe. Dis gewoonlik, hoe hy maak is hom sal vererg. As wat rechtig nou sy skuld is, dat sy op hom een poetsval bak, Hy kyk haar uit die hoogte uit aan en vertel haar mooi wat hy dink van haar stoutigheid. Nog nooit het iemand anders so met haar gepraat nie, nie eens haar ma of pa nie. Sy begint sommerheil, en wat is syrkraar jammer. Tak het sy syrgekraai, hy loop nader en lig haar versigdig met sy tanden op so sy recht op voor hom kan staan. Een maddiekie, met 'n wit baard het gehoor hoe Fantalie heil en het intussen onder toe geklimt van die boom af. Hy skrik om boeglam toe hy sien hoe die eenhoring vir Fantalie met sy tandenbeed kraai. Hy dink die paard wil haar opvreet en maak een groot lawaai. Batiseer en Fantalie skrik op hulle beet weer baie groot en hulle begint sommer hard Die mannekie gee een skerp vluit en die twee kom tot stilstand want die kyk wat aangaan. Fantalia erkend dadelijk haar opa en kom na hom toe aangehaard kloop. Sy begin nog om vir aups te vertel wat gebeur het, maar hy val haar met een kwaa stem rede. Hy is sommer vies, dat sy hom so laat skrik het, die het weg te raak. Hy was benauwd, toe hy sien hoe die paard al wil opvreet. Batteseer val vir aups in die rede en vertel om wat gebeur het, maar ops, lyk jy eers of hy luisterde en trek Van Thalie aan die arm nader om om te volg, terugbome toe. Van Thalie het die kies nie en waai vir oulaas van Batte Seer voor sy na haar oupa die donker in verdwaan. Batte Seer volskielik eenzaam en wens hy het geselskap. Hy weet precies waar hy om te gaan. Hy vind gou die versteekte paakie wat hy al baie jare ken, maar so langklaas gebruik het. Sy maanhaare gee helder licht af, waar die maan daarop skyn en dit helder sommer die paaikie voor hem op, sodat hy makkeliker in die donker beweeg. Sy maan haar kielie sy nek hoe, en haar rik sy kop om van die gekielie ons laat raak en die volgende oomlik kap hy sy kop tegen die tak. Hy is vir 'n oomlik skoon dronk in sy kop, maar haar stel vinnig, dat hy nou so lomp kan wees. Hy bereik klomp Pampoene wat groter as hy is en uit die Pampoene is vensterkies gekerf en ook deure. Die Pampoene huisies was nog altyd vir hom die oulikste huisies en die inwoners nog ouliker. Die Pampoene is in een groot cirkel geplaas en dit maak die hele dorp uit met die naam Pampoenvallei. Die gebouwterkies wat hier woon het verbatiseer gevind toe hy as ‘n klein villetje angstig rondgeloop en soek het vir sy moeder, wat net verdwaan het. Tot vandag toe, weet hy nie wat van haar geword het nie. Hy het om verzorg en vertroes en hy is so dankbaar tenor hulle, vir wat hulle vir hom gedoen het. Iemand moes iets gehoor het, want hulle borrel ampels, amper soos een kabouterkie dier in die dierkies en omsingel om. Almal wil gelijk praat, maar het gee net een groot verwarring af die goede getruikie kabouter klap haar aankies bijaard en die kabouterkies bedaar. Daar word lekker gekeir en die tochterkie kabouterkies kan nie genoeg boorsel en vlug en batiseer se stert nie. Hy moet selfs later lee, so hy kan bykom by sy maanare. Hy geniet die aandag vreselik en gee glat die om, dat hy selfs strikkies inzit nie. Daar is sy geraas, en die gekraak van takke, en a takbok spring dier die heining, wat die dorpie beskermt, en gevaarlike dere soos jakkelse en wolwe. Hy lyk doodbeduit, en kry nie asom om hulle te vertel wat aangaan hee. Sy oor draait vult in sy kop, en sy asom jagt soos hy gehaard loob het. Naar die bykie tot bedaring gekom het, vertel hy dat vijf, Trolle trollebeestig is om die boombewonerkies levens in gevaar te stel. Hulle maak vier by die bome, so een enkie van daar af, wat as soer weet precies waar dit is, en die trolle het natuurlijk zo'n tegekom, een hele ruk, nadat hy daar weg is. So vriendelik soos die kebouderkies kan wees, so vinnig, kwaad kan hulle word, om met die boombewonderetjies te mors in die natuur gaan hulle nie toelaat nie en besluit om tot aksie oor te gaan. Hulle gryp elkeen iets om ernstige skade vir die trolle aan te rig en masseer in 'n groepie na die gevaar toe. Bataseer laat die op hom wag nie en loop saam. Hy loop stadig omdat die kabattertjies se kort beentjies nie sou kan byhou as hy eers spoed vang nie. Intussen, 'n veensaai Hy kon spoed ansit, want nou is hy gretig om vir Fantalie en haar familie te gaan help. Die kinderkebouterkies het saam met die oukebouterkies by die huisies geblei, want vir hulle gaan dit te gevaarlik wees. Hulle is nog nie eers daar nie. Toe hoor hulle die afskiwelike klanke van die trollesse gelag. ha, ha, ha, ha al ook die trolle wees wat so lag terwijl hulle sy geslachte dinge aanvang. Hulle swaai groot brandende vakkels dier die licht en maak asof hulle die blare van die bome aan die brand wil steek. Die boombewonerkies is vreeslik bang en klauw aan mekaar vast. teen vier het hulle geen redding of beskerming nie. Die trolle is so bezig met hulle katte kwaad dat hulle dit kabouterkies en patseer sien nie en sommige van die bome lekt die vlam reeds. Die reek van veer het baie dier laat verbaie hardloop, en Batiseer word self benauwd. Maar hy san die weg hardloop nie. Dit is tyd tot aksie oor te gaan. Die trolle het genoeg kwaad gedoen, en die kabatoekies werk saam om die trolle ‘n les te leer. Voor die trolle weet wat gebeur, tref een geweefde net een trolle van alle kante af. Hy stoei om los te kom, maar hoe meer hy stoei hoe meer sê hy vast. Sy roepe om hulp, hap niks, want elke trol word gelijk dier die kabouterkies gestraf. A die mekaar trol word gepoeikie en hy val op die grond neer. Dadelijk is die kabouterkies om en op om en word hy met touwe vastgemaak wat keer dat hy kan beweeg. Een troll probeer weg hardloop, maar hy hardloop om myself gediks tegen die touw vast en slaan achter toe. Hy vir toe dadelijk met touwen vastgemaak. Soos die fakkels uit hulle hande val, so word die vlamme gesmoor met die sand. Die kabouterkies het in bome geklim en groot sak oor trol troll gegooi. Hulle draai om in die ronde en hy loop om vast in elke boom wat hulle aan die brand probeer steek het. Wat is skoop die ander trol op sy boude en die trolle maak dat hy wegkom. Maar, in die donker, kan hy nie sien nie, en sleep die ander vier trolle saam met hom. Alle val met een reese plons in die rivier. Dit is die grootse straf wat nog kon gebeur, want trolle hou net mooi niks van water die Een van die grootredes, hoekom hulle so stunk en gepla word dier die brommers die vier tongetjes word doodgeslaan met natgemaakte lappe. Die boombewonderkies sien die gevaar is voorbij en waagt dit vir die eerste keer om ondertoe te klim. Hulle kom staan voor die kabouterkies en bataseer. Oups en Vandalie, bedank hulle vir hulle hulp met die trolle. Hy vraag om verskoning, dat hy bataseer onvriendelijk behandel het, to hy Vandalie so mooi gehelp het. Bataseer knikt nie sy kop en ervaar die verskoning. Almal is moeg na die avontuur en besluit om huiswaarts te keer. Batisseur galop weg in die nacht op niet oortuig om sy maaikie te vind. Een paar maanden het intussen verbygegaan gegaan en Batisseur het een maaikie gevind om sy leven met hom te deel en hulle gaan gereeld na die kaboutertjes om te kuier en ook na die boombewonertjes. Die trolle is kaarser as eenhoorings en niemand is hardseer oor dit nie vrede in die bos het hy reg gekeer en daar word gereeld bosfeeste gehou watte seer is gelukkig en gelukkiger as ooit saam met sy maatjie en lewe in die bos is beter as ooit ek is bly met vrae wat waar in die wind jer yeah! is die kanker wat jy my leef het, ek hou van volgaan fietsraai, en gaan speel, en ek sal my lekkies met jou deel, die midden syne gaan my haare uit en die hoed over vryk draag, ek weet daarom nie of dit sal, maar tanker is nie aan spreek het nie, dit nie lelijk met my nie, want ek is Lulu, ek en Setsje, Bikkie verder af en die verleden Heet een nieuwe generatie begin lep. Ons dit sal nie die pad gevat, van sy het noeg Is die fiets, die moeder nou die moeder en die fiets. Elke liewe dag denk iemand aan die fiets. As jy vastgevang daar sê, maats, dis natuurlijk so'n tyd dat so lekker sing, nieuwe generatie en niemand anders nie as Niki de Kok wat sal met ons sing dis a baie mooi liedje Maikies, was dit nou nie een van die mooiste stories wat jy in a baie lang tyd gehoor het he? ek kan nie wacht om nog stories te lees oh, die is baie mooie stories, volgende week gaan ons bondhoed word ontvoer lees, oh, ek kan nie wacht vir die story, die is baie mooie stories waar hierdie nog vandaan kom Maat, ek um, het een briefie gekry, en dit kom van een, een maaikie, ek gaan die briefie gaan vir julle lees, want een van die dag, ja, een van die dag, is het kersfeest, kan julle dit oor vertel, dit was net nou die dag kersfeest, so waar in hierdie jare dam gevlieg, nou hierdie briefie gaan so, liefste vader kersfeest, blijkbaar is jy die enigste in DVD wat met Shantai se elf Fred kan communikeer, Sy wil graag weet of Fred sy magic behou het, naar het ons per ongeluk in hom gevat het. Belowe dit was net skrams en heeltemal per ongeluk. Sonder sy magic kan hy mos nie in die aande beweeg en aan die chandelier zwaai nie. Nou het Fred net nog ‘n bed nodig. Die ene wat ons het is een bykie klein en dan natuurlijk ook nog kleren. Shantai sê hy krij koud. Sal jy daarvoor kan zorg? Shantai sê ook, ons kan maar in haar slaap vir haar weet, as jy op hierdie briefie geantwoord het. Dit is nou, as jy antwoord. Sy beloof is, sy sal nie wakker word nie. Ons sê ook somme dankie vir ou Fred, wat hy maak nou seker Shantai slaap elke aand in haar eie bed, in haar eie kamer. Net ongeval, jy daar kom, of Fred, daar weer met sy man in walise begin. Sy het selfs nou die aand heelte mal die, die blare wakker geskrikking gesien hoe Fred sukkel om sy handen te beweeg. To eers het ons besef die arme klein elf loop al van verlede kaarswees af met sy twee handen steeds aan mekaar vastgewerkt. Dankie dat jy hulle daarom daarie aankom los het. Dit lyk of hy baie gemakkeliker is. Jy moet net onthou om een of ander tyd die skerkie, wat jy by ons geleen het terug te bring. Chantal het ook seker gemaakt, ons los die boonste hek oop, so jy kan sommer daar inglip, as het makliker is, om daar dier die weering te kom. Ons hoor graag van jou, baie liefde die wegners en is moenie Chantal se vergeet nie Fred het daarom seker al vir jou laat weet dat sy die laaste ruk omtrent stroopsoet is Shantai, ek is seker al van kaarsvader, hy het daar briefje gekry, en hy gaan een van die dag gaan hy vir jou antwoord, maar ek is, as jylle vir kaarsvader die briefie wil sê, en jylle wil hee, ek moet vir kaarsvader hier oor die radiogolwe daar die briefjes lees, die het vir my, sê mama en papa moet vir jou, vir my, een boodskapje stier van jou af, wat jy self skryf, of mama en papa kan ook help skryf, as jy nog nie kan skryf nie, en dan sê jy vir kaarsvader, precies wat jy wil hee vir kaars is, maar onthou, dis dat direct net vir soetkinders, nie, sê my ba, baie soet wees nou, eet al jou koos, eet jou bampoon, en jou brokkoli, en al jou lekker koosjes, wortels, en dan natuurlijk, nie so baie soetgoedjes nie, en luister mooi vir mama en papa, en natuurlijk vir juffrou meneer nie, nou ja, dis, dis al vir my van, van dag, wat ek op die hart gehad het, en onthou, volgende woensdag, en maak ons so. maar intussen tyd, gaan ek jou groet, dit is van my, Kathy Lau, Lulu, Maak a en Fred, is het, cheerio vir nou, bye bye maats! There are a few things know, so following have aching bones and joints?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 no appetite surely it must mean something's not right dude something's not right. Ooh, yeah.